ولږه سره څوير بلکی مکه مکرمه کې د توحید دی وچا بل کړو محمد رسول الله ور بل کړیو کنا د رانا د توحید ورته د بار خلق بلای د رانا د بار بلای کنا د دیو بل کړو ایستو کده نور خلک چې کنا د فلم ما هو له هر کله چې رانا ک ما هو له چا چا د کو نه چارې تورتامين وران او کنده تاګه ما حوله چاړ چاټيرا ها چاړ چاټيرا یو تخاتف الناس من حولهم څه تدینې دې نو چاچا عبدالاسلامان کېدل مسلمانان کېدل حتى مدینه چې درو خلافه شو ما حوله ذهب الله بن ریم الله طغرا نابوت مکی نکه دې تا مدینې ته وټرہ کوم پره حوصلہ د لاره ظلم ما د پدلا تورطان کی د کفر او شر پتو تام کی لایب شرو ډویس نه لیدل بیا نو د هدايت چکم لاروا د هدايت چکم سبب واغه لاړه کوم لیتا مدینې ته قران مدینې ته لار پېوبر مدینې کی پاتینو شو په پا دغه کی په کومږي ما کم کرم ما کافر دنیا نه لاړم قسم سلمان کیدل اے مد بدر کی چوشو مدزارار دجیو مثال داره سمون من بوک منوم من دری دی اسباب دویل می دیلی دری په دې دری اسباب سره دو فایده نه حاصل ته غبن دی بسراب بسراب او ستر گیری اذرن جوړه غبن استر کی زره عام د ساده قدیم اسباب ده غبن سره مسئله او کڑونی او کسب سره به تعالی کوي او عقل سره به سوچ فکر کوي دو سم دی سو مونځ لري کان دي د جوڅې دنو وګونو کار نه کوي د جوڅو وګونو کار نه او وګمن چارګان دي خپل نه کار نه کوي او مونږ وړاندې په هم لا يرجو د حق ته واپس راتل نشي نراځي واپس حق ته یو مثال کوښښو دوی مثال د دو مناطقه د دې یا چې موږ دغه مثال د مناطقه عملی او کسيبن یاقدر مثال نه دا وښمن او د تنوي د پارادایز شد پارا نیدی او سن پارا دی تجویر د پارا این مالک سے بلکی ہے خیر ابیخ قسم بی او و ابهم وشکوک و از رابن بی کله او د تخیر د پر او کله د باحد د پر رازی کله د تقسیم د پر او کله چې کومنه سره شब्द پر رازی او کله ازاد د پر رازی, رازی, رازی, رازی تنویر د نو د دې تنویر د پر راغه کنا او کسبیل یادغه مثال کډی ما او ته نه پروزی دا بل مثال واخل لا کټو شان د بارانه ده بيدون کې باران تویدون با کې باران د پر نارازی باران د کومنه نارازی او قران د کومنه نارازی د باران کاسیب مینا سماوي فيه ظلمات و ديش ګردنه په دې باران کې ظلمات ترتمونشت لري ترتمونه دي په باران کې زشتہ او په دې قران هم چې ګردنه دا شي هم د دې نه ترتمشته قران کې راځي چې تاسو کپې سياب نيمه وداد اروال واليدي در و ما نهندي او نه دڅه د قرباني مینه نه ما نه میحن محنتونه په دې کېستا او درنګ چې ګمنه نو څه مشققاتونه په دې کېستره ويونه شي ظلمات او يا چې ګمنه نو په دې کې و بالقتال نجاهدوا وبالمحني انا محن او درنګ چې ګمنه نو کله کډې ایمان وروړي او جهاد دی قتال دی کډې چې جهاد توزي دا کولی فيه ظلماتون منابي <كتبع> دې ته تیار دی ظلمان امره تشې شو مشقاتنا <مشاق> <مشاق> ورادنا ورادنا او په دې کې تخویفات دادی لکه ده جهنم باستی که چه جهدونه که ده سزاده ده ده ده ده ده و, و, و, و برکن او کله کله چې ده نور د ایمان هم شتا برکن کل کل فترحات رو دارنگی ده چکم ده مالی غنیمتون باست هم شتا و برکن ده جهنت باست هم پگیشتاره مطلب رناه ده خوشاله رناه خبری هم که دیگی شتاره کل بچه قران راتوه یا برات اې خوستلې باندې د غوتو سرونه خپل غوګونته وړلې با خپل د غوتو سرونه کنلیته اې سوابيږي کل جمراتینو یوز دې اغه انا ميله هم دې سیازانیم د لپاره وړلو چې وو نورو مینا سوايقې د تندر دواز یرینه د سخت आवाज یرینه زکه چې قران حضور دې قران تایار چکندنو یحسبونا کل سیحة دین علیهن منافقانو بدا گمان کهو چه هر اواز پا ما بانی کی گی ارد تندر چه ولیگی نو زما پسر ولیگی منت سوایقی او حضر الموت دیری دیری دی مرگنا حضر الموت دیری دیری دیتی نا مرگنا وستکن محنت مکاریس چه عبادات دی و جهاد دی ترک و شهوات دی که نودا چکم دینو دیو دیو تحبیر پا دی ظلمات سروکن او حدیث که هم دارا جگنا حفت الجنت بی المکاره النار بی شهوات جنت چا چاپیر چی خیلی اللہ او حدیث تی جمبر ازدام فرمایی چه جنت چکل پیراک اللہ پاک جبریل تاویل وارشو گورا جن تماشه چکل وګړه کنه چې ګړې ده چې راوی الله تعالی سنګه یا کورو څنګه خسته زميږ جو خړې نه الله پکه جبرې و چې الله پکا کړه دا د کیسه والله چې یو امبار نه پاتې ټول بچل مزه جنته اغه ښه ده نو الله په چا چا په پیره دامن کې خو سل د مصیبتونو د تکلیفونو او د ازوود او د جرمونو دا ام جهانونو دا به کې و وسه بیا بیرشه توس بیا وګوره نو کله چې وګتل غنند دا چا چا بیر دامن شقه و لیدل هغه جره یالله ګومان مين راځي یو کس ورشي ولې چا چا عبد الرصلی مو ست مشکلات دي جنن توتلو وینونو سره مشکلات پکې وې په ما ولېدل خلق بایت سوگو ورنش بیا جهانم ویواشی رو جهانم تماشو که جهانم لچو وره غیب یا او خطرناک شیری پیرا کرده ده کتا دیا نوم چاو آوری ده هیت سو بدلتن ورزی انسانی بزان بیا خوا بیا داغین چار چاپی رو ستاو شهوتون خواهشات نفسانی وزماسه ومین محبت دنیا وغیره وغیره دائی که بیا ورشا یا اللہ پاگا زما خیال نرزی یو کس من بار پا دیشی دو خواهشات یو ارس رای دی جهانم تاور داگی خوفت الجنتو خوفت الجنتو بالمکارهی و خوفت النارو بشهوات نزد ظلماتون وبرادون وبرد یجرون اصابی آهم فی ازانی من السوایق والله محيط بالکافرین الله را ګرون کې د پړل ما قدرت سره کافرانو را کافر باندې د الله علم او قدرت چا چته لري د الله د علم نه بهر نه کې کافر د الله د خدای نه بهر نه او غا فتوحات او غا نعمتونه الله په ډیر کې د مسلمانانو کنا نو د دې کافرانو د دې منافقانو سترګي بچی شي اڑان دی شي ځکه ته د یو مین امر حبس چا سره دی دنیا سره دی او کله چې یو فتحه کامیابی تاسو راځی نو دوی به چونې پریدوې منګام در پشي درزو کنا ضرور نه نه تریو کو پریدوې چې موږ نام تاسو به درشو یوه الله الله وي تاسو आवाज نه چګندنه خو سره چې نستر خواق کرده وست کندن سنگزای حال تکیم کل ما ازا اللهم ار کرا چی رانا شدود پارا مشوفیهی جو زیاغا کی پیر رانا کی لگ زی محصد زره نو کرا چی مناپک پارا پا اسلام کی گٹا وی نو دیو ازام دس عمل کرده ایمان کرا چی پویش پیر کی گٹا تاوان دا پیر کی ای اکن لهم الحق یا تویلی مزرینیل قوي حق مطلب دا ج استاد او زما د حق دې ومنهم يميا عبد الله على حرف انصابو خيرن اطمأن به و انصابو فدرا انقلبا وجه خسرت دنيا والآخرة ذلك هو الخسران بين دا مضمون دې کل ما ازاها هر کلچ راناکی لهم بیدو پارا برق و دغا بریخنا ما شوفی ویزاز لما کلچ ترتم شی یا ترتم جوڑ کی علا این پلیو بانی قام پزیع ای ودری کی چه معناشوه کلک ما مولی مصیبت راشی پا دین کی پا شریعت کی تراشلو گوندی تکلیو مصیبت راشی ویزاز پلیگی نای ما قام پزې بیا ولاد دې ظالم زوی بیا چرې هه پزې دوه نو پزې محمد زما که به وج رقيقي پاگل ګل محمد با زما کې نو نه کوږي زمين جونبد نه محمد ود دې جهوما دې جهشما یو واخونه وچتا پو شوې اوبن وې دا وی پر خپل وطن کې سير وي و مور و بلې څومره دا پیسې لا وګړه جنازه چې چل جوړو ته دې دا ها چې څلو د پاره له ریکور دا ورته بجو کوې دا خد مسنوي بولې چې مور دې ملښو او دا وې چې بالکل خامخ رازه اخته چې کتلې ام دې دې یو ما دې دې شومه د څه څه چلتا زم ما زمين زمين زوبان نه زوبان منافق وای چې زما دي چې منو سل کال ما چې توبه یې چې زدا کار بیا وکم قام قضې ودرېد و نو انشاء الله کده الله خو وه مزابه د سینما خیر او خیرات چې به د جو غابون الله خسته وي د جو ستر کی باخسته وي ولیکن الله پخت نه له وخت پوری نو ان الله لا کله شین قادر یکنه الله پاسه قادر دا یو بل مثال شوه منافق امانی لپاره کنه چې اسه کی منافق عملی هغه ده ک خير او ګټه خو منډي و او ک ګټنه کوزی و دريږي ک چې ته د دې او شریعت ته غارق او ک ته دا شریعت زنه منما دا منافق سفطونه دی بریزه پوری الله پوز ذکر کړه دا و چې کوم نه انجام زم ذکر کړه وس دریم دا غه د یو یو نه جه نه وس کتاب راه دې عام کتاب الله پوز غي اول مسله توحید سره شروع کړي جه پورې خو اول باب شو چې ترغیب ال قران یو اوصاب د مومنونو دوا دا غې پر انجام لري ادب کافرانو د وانجانس لور اغ منافقانو صفاتونه قبیحا دغه مثالونه پنځه خبره ګرځي پویو اوز دزنه رستو اول مسله د توحید دی ايونه سره بو دوسره او بیا رستو د غیر پر دلیل عقلیه بشکې الوی او شکلیان فوسی او بیا دغی نه صداقت د قران بیا راوړي ان کندو فیرین نازل نه لادینو صداقت د قران او ورسره صداقت د پیغمبر دغی نه رستو الله پاک تخریب ذکر کړه وقود انناس ولحجار ودل کافرین او زیره بشارات د مومنان پر ورکړه او بشل نزل امنو او رسل الله جل شانه بیا دیو شو به جواب کړي دي چې ان الله لا یستن یذبا مسلمه بوزتن اغه ان رسل الله په سلو نعمتو ذکر کوي یو دای چې مړوي ځوان دي نکړي او طول سیزو نستاز دو پا ما پیدا کرده آده مرعی سلام مسجد لئی دمالای کو گرزو آده نگی داغی توبا می کبول کرده دیس ربا دا اول باب ختم شیم پوشه دری حصوبانی تقسیمو داد دل تراشا اللہوی خطاب رانده یا ایوه الناس ای دنیا یا ایوه الناس ای دنیا والو ان ناس, ای, والو. ناس ای انسانانو ای پریانو ناس اگا چا تووی چاگا مکلفی که ک که مشرک دی ک یهودی دی ک نصاری دی ک مسلمان دی او ک منافق دی ټول انناسو کې رااله ک څنګه دا وکړه سره ټول په کې رااله انناس کې انناس هغه جو نا شنو عامزه الونازا انناس جوړ کاله فلان به د خلکو انناس جوړ پړي ټول دا خطاب دی خدای او مساله مدنی سورته کې خitab رازي غالبا يا ايواللجينانو سره خطاب کوي كلا مكي سوراتونو کې خطاب رازي ريا ايوالناس سره خطاب کوي خداشي او ناغه مدني يو پيا ايواللجينانو او يا ايوالناس باغه مكي كلا مدني چې يا مکې وي دا وی واځه مکه کې اکثريت د چاو د کاف ایرانو د مومنانو نه وو غلبا اکثريت مکه کې د کاف ایرانونو زګيای او ناسوي الله تعالی او په مدینه کې اکثريت د مسلمانانو مسلمانانو نه یای یا یا او لجنانو کتاب یای او لجنانو سره په مدني سورته کې زکه کوي د زګيای او ناس دي او سورته مدني ده او بده ربکم جواب تدې نې دا داله نې دا و عباد ربكم اي وحدوا بن عباس مانا ما بررات القران من لفظ عبادت فمانا توحيد كيم لفظ عبادت په قران کې ذکر شي دا غي مانا بسي توحيد مانا زګه نفس عبادت خود ما کې مشرکانو د الله کو کنه او چاغو عبادت کو الله څنګه عبادت وکي او کوم کله نه عبادت کنه کنه کو ها د مکه مشکان د الله بندگی کول کنه خیراتنا اور کول عجاز تونس قت الحاجی و امارهل منزل حرام کمنو من بالله والیوم الاخر ها یو دیم هغه جمعه تونه جوړوله جمعه ته ورشي وعیمارت المجد حرام شکنه او دارن کی اغوی منزنام کوئی وما کان صلاتهم اندال بیتی. الا مقام و تصدیع اغوی باقل کل چگی اللہ تا هموال و ایزا رکیبو فی الفلکی دا واللہ مخلصین اللہ الدین اللہ تا چگی واقنو وا. دا چا دمکی مشرکا که تکلیب باقل راگین اللہ تا بچگی والی او مسلمانان چا دا چي وی نو په دا ساس باندې دا مخلوط عبادت خو مکی مشکانم کو مخلوط مخلوط عبادت یې نه عبادت ها څه شي ملاوت عبادت مخلوط دامن ملاوت ملاوت ملاوت څه ملاود.. د خدایو څه د پولیکل څه د خدایو څه د ګل د خدای بندګۍ کوي وخت فولت... کې fout... <Nous Wiran Después> هغه وروسته منزور ټیم کې څه دی هم خدای پوه او کله چې دا د افټری وخت راشي کنه نو بیا د چېه بندګی دې بندا بندګی د بندا نو کوي ناروغه نه دي نو هغه نو کوي د شرف دې چې هغه بندا تا توي د الله حکم خلاف چې دا کار وکات ته بالکل زی سره نو د کځې څه شي شو ته د بندا بندا شوی هم که چې تاسو وګورئ نو په دنیا یو مور کې د چا باندې ګینو کاری کوا د دې کې شای نه شته خو چې کی د دې بادار حکم دی او مانه حکم دی پدا قواه کی چکنده نو تطو شوی مشرک شوی بنده بنده دا بنده ما شو بنده دا بنده شو بنده وان شو او بود نو زکر دلتا مانا دا عبدالله ابن عباس پا خلده مانا دا ای وحی دو دوی مانا امام ابن جوزی رحمت العزاد و مسیر کی مانا کئی یا ای وان ناس اتیو ربکم تابیداری وکئی منل وکئی در چاو منئی در چاو منئی التمشي الحمدي رب العالمين دتوي ربكما ساس رب د رب د غرب چ دارنا کي منويلو چ درسي پتون دراب يو يو هو الخالق ابتداءن الذي خلقكما خالق ابتداءن شو رب چا توي وے الخالق ابتداء دويم چ ال نربي غزانا نو انزلا من السماع ايمان فاخر جبی من السماع ترزق لكم دو اس غزان شو کنشو و پس دمرگ هو بیا گورو با اللہو ادعاء عمل جو بیا پس دمرگ بزا دس او گورو بخل رستو کب خبر دا بخلو نبخل دا دا مرگ نا رستو سر طالب لئی زکا اللہو عبادتو کن وحید رب کن تعهد دیو یا ایه الناس مشرکان ته خطاب دی مومنان ته خطاب دی مشرکان ته الله خطاب کوي چې اے مشرکانو بندگی دی یو اللهو کوي څنګه بندگی دا وو بنده یو خپلې قبليصه نو مطلب دا دی چې موږ واه په شد قبلي دلته د مسترات یا توحید منل دي اول توحید او منا منز و منا بیا موږکانو سمزبل الله قبول کړي اول توحید و منا بیا خیرات کا و خیرات الله قبول کی امل توحید و منا بیا چې کوم دی نو څړي جماعت بستا اللهستا عمل قبول کی یو او, او مومنان ته حکم دی یا ایه و الناس مومنانو عبدوا ربکمو د الله په عبادت کیه چې شوال یو کوي کلکوال یو کوي مضبوط شي مومن تاوی مضبوط شا کافر تاوی راو ګرځا الله ختاف وام شو کله دوړو ته مؤمن ته مضبوط شي په عبادت شي کافر ته چې روغرزه شي شرک نه اغه رب دې الله خلقکم اغه ځا چې تاسو پیدا کړی هستي ولذي ناګه ذات پیدا خلق پیدا کړی من کا بجوم تاسو نماز شیری لعلکم تتقون دې د پارځه ځان بچی د شرک نه دې د پارځه ځان بچی د جهنم که شرک نه ځانونه ساتو نو بیا جهنم له بورځي کنا چلو باورجي ها جهنم له بورځي لعلكم لا الله د خدای په کلام کې دا ته ماند وجب سره راځي لزم سره لا الله د تراجيد پران نه راځي کلام کې سره پاره اي یو تمنید لایتا یو ترجید ته الله الله نو الله ذخدې په کلام کې په معنا د عجب سره مزګه معنا منډا کو ښا مخا ته ځان بچکه د شرک او د کفر نه اوس ښا مخا جيب بچکه نو بازو بچکه نه لري نو مسلمانانو بچکه بسې کنن دې ته دلیل انفسي لکه ستا د نفس نه دلیل دی و اوس چې نور یووسف لري الزی یل ذاته یا لعلکم غرزول احساس و پاره جوړ کړی احساس و پاره یا منا سیاره سره یا لبا منا د خلکه سره پیدا کړی احساس و پاره زمغه وړی دلې و سما اسمان می دلا پیدا کړی یا کوبا طشان د یو چکنو خیمه یا طشان د بر د چت طشان د اسمان د لا جوړ کړی وان زلا وری مینا د اسمان تر افنه د برنه مان او بو فاحل جره او بشبیری او بو خزره من سمرا د بیونه رزقن د پاره لګو سار دا میوی سازو دا خوراگ رو پاردی ار کل چی دا کرون در چو که اللہ که فلا تجلو اللہی اندادن مگر زوی ممقره وی دا اللہ سرحی صداران نیده میسل تاوی مراتین مطرک شرک ده فلا تجلو مگر زوی ممقره وی دا اللہ سرح اندادن اندادن ای رجالن یوتیون هم فی اللہ آغه خلک چې د داغي منل بیا د الله په ماشیا چی د الله په خلاف د الله د قانون په خلاف چې کوم خلک وسړو منل کوي کنه نو دا په څه کې راځل په کې راځل انداړه فلاچه یو خالق څوک شو زما کې چا پیدا کړي الله سبحان باران الله کوي چې هر کله داري زو کوم در کوي نو بیا ولې دغه ریسربل زو شریک درځي ها چې د زما اندې د شازمان دغه چیرګې وو څو پری یو رzbsa برونکی دیمه رzbsa برونکی دیمه راځي چې تا دوه را لالي خدا الله الرحم رحمین دې muslim ته واسته پولیس نه سن او پیدا کړې مای خسرې جگندو نو خزه واهلی په څو پیسو ها په تګې محمود کې تقریبا څو شپږ شلې او دغه دعا لکه که یار پیز پینزلا کام کلکلو گوشی نیو سره پینزلا کبانی و خض و کو تراولی او سر با تا بازار کتا اوزی اوزما سیب تا خان دی نستا با تا کار کهی که نمکیی ها؟ که نا که دیر بغیره تاو می کنن سره ذکی پیدا کهی ایتراز ما خض داولی دیر بسره خبری کهی پویونه شد او نسا با عجبه دور ده خض بازی دف دا بغیرت او وکور کې ناشې وره بماني مله شومان بچی اخزه پکوم نه ده ته نه نفتل ته جړ کې چې څو غل دیال تا بیا چې کله راشي ما خام دا راشي کور ته کنه مددا سړی چې کوم نه اخزه دا جی سال وای دا دنا نه چې بغیرت نه نه سوال دا خو بیا هم کنه څنګه څه غوسه خو پیدا شي کنه دې سړی غیرتی نو دا چکر نو تف دواره وجنی او که بیغی بیغی بیغی بیغی بیغیره تا یونو اصابو پا پیدا کی نو اللہ و از کومه تازه چنو ام کنید دو یو رز دو اجلو هسته ای طول دو پیدا کومه ز ریزق دل ز کومه روڑی دل ز کومه جامی دل ز در کومه زمک زما پا زمک او اسمان دا پاس زما چده باران دل ز کومه او زی چکر ن دو وجلو نه ایت ها یا پیر بابا نه دو وجلو نه ایت بسم الله الرحمن الرحيم و من كفر سنمت قليلا الله تعالیو ابراهيم عليه السلام تا ابراهيم ته کو دعا صرف مسلمان لپاره کوي و من كفر او کو شوف کاپي هغه تم څو ورکوم پوری الله جي رحم کي الله زكيو فلاتا يا الله اندان اتیمنت جړو نه لې وما تیم لذي حزب النديدو به ځو کې وې تین تاسما زما مسل ګرځوي زما دلې ګرځوي تیم زما سره مقابله کولې شي نېد مسل توي تو مراد چې عدالت شریط دی حدیث کې راځي چې و زن بي یا يو رسول الله کنيو بنا دير بلوي نو په امباي سمته وي انتجالا لله نيدن وهو خلقكا خدای سر ابل شرک پیدا کول او داد سرده عبدالللہ بن عباس وی دا شرک چده کانا دا سری پزرکی دا شی مند وحی لکتور میگه دا شرک ده خدای او خدا دی زولی تا خدای او دی زولی تا خدای سرده چو مل گریو کانا اگا پس ترین جامو کسو شی دا زولی دا سرده با زولی کثرین شي هغه تقدس برابر پاگل افلاته جل اللهی اندازن او چرته په دې کور کې ما سپې نمې ساتلې نو غلو څورکړو نو تاسو کې باندې دا کې د اوسه کور ساتونږي څوک دی لو لا قلبتول کدا سپې نه و حافظ ابن قشردانا کلام د عبد الله بن نو بس غلو به لا تننسس الباريا ولولا البت في الدار لا تننسس کرشتي بت نه, نه. كورجنو كورجنو و منګ کولي چې بد نه ساتل بتږي نه دي لو په شان د چني هغه چې موږ نه مشه لري اواز کوي کداغه بت نه غلوب از من کور لټ کړه و نه بت باندې د دغه څادر چې دا حافظو نیګاغمن څوک دي بت دنګره طلاتې نه نه دا من ته طلب و صلی الله توګه صدقته د قران لپاره یو مثال پیش کوي و ان کنتم فی ریب کچت یتا سو په شک کې په دې ځکه ان چې کنه نو شک د پال نه دی او بلکې په مراد د اس سره دی نو از او په دې تاسو یې په یا ان شک د پال دی سمه د چې شتوه نو چې په یقین یو کنه هیڅ شک چې استعمالي شک یې یو کنه استعمالي کنه دو وجود شک ته یقینونه ایز پکاږي ایز پکاږي نو ولې راوړه دغه مشر قاعده چې موږ یې وجود شې په منځه د ادم پرښکړې او ترل شک دا په شرب موقام کې راغی تاسو شک کوي بماده ترلاسه نه چې نظر معنی ز کړلاب د په بنداباندی لؤت جو انی جلا بیاضه فإنه من أشرف أسماء محمد رسول الله په سپټونه کې اشرف اسم څو ابدوا مقام د معجزه کې په مقام کې چې د نو ابدا بده شمالي انزال القرآن, القرآن دازو لوی مقام دے از عبد استعمال دے تبالک النظر فرقان اللہ عبدی عبدیلتا ہم عبد دے سبحان عب عب اللہ عصرہ بیابی کیا ہم عبد دے آدھار اللہ مقام عبداللہ کیا ہم عبد دے ذکر پی عمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت سو عبدیتو فطریقی کمال سر موجود ذکر عبدینا ہوئی فاطوبی سورت راتلو کے دیتا چیلنج ہوئی دیتا تحدي ہوئی آدیتا چکم دین اصرے ی اعلان د مقابله وی راتلو ک یو صورت سره می مثلی د میسل د قرانه یا میسل د محمد رسول الله نا. محمد رسول الله دی یو سړی ووبو ری چاغه امي وی دوی امي سړی وی چل ویس تو کال عمر اوخت وی وینه شي نه خادیز دی نه کتابیز دی نو د اغه بشد مته سو دغه شان یو موجز کتاب پیش کیږي یو صورت پیش کوي ټول كلا شلين در تور قرآن قل الله إليه تماتل جن والإيسو اللا آن ياتو بمثل هذا القرآن لا ياتو نبمثل ولو كان بعضهم عبادين ظهيرا بن إسرائيل كلا شلين در لسو صورت نور لكه هو ترازي نو فاتو دعشر صور مثل مفتريات او كلا دعو صورت دعو صورت مقابلة نده کرد صورت کچا توند قران ته وي قران یو کتاب یغه د څوي شورت وي یا سورۃ چې ګندنه په مرتبه یا سورۃ په منځه جامیر یو جانیر د مزامیروی هغه د څوي شورت وي سورۃ کله کله شی د فضیلت او شرافت مان سره دی الا مترن الله اتوته سورتا ترا کل ملکین دونا یتزبزبو یا نینیت هلم تر تبورینا ان اللہ اعطاک صورتا اللہ تعالی یا روچت مقام و فضلت در کرده ده ترا کل ملکن یا ملکن دونها یتزبزو اینی تحر بحشاد آغی دلان دینا چکنین نصره چورلی یو صورت خوب پیش کھئی آیت چکنین علامات علامی توائی ایا کلا کلا چھکمنو اژما توئی دوژتہ کی صورت راغلے سورت مانو تہ کثرت سرا یا چھکمنو صورت تو مانو تہ بقیہ سرا یا صورت <کولو> او لعالیه باطل او تا اگر باطل خدایاند چیخوه او حی اللہ پیرا بابا را ورسیگی اللہ اولی ازوانا تراسرا مدد ہو کی تراسر سوگی سو مدد ہو پیر بابا او ذلووی چکم پیر بابا دا اخون در ویزا سرا نن یو سپنگیریت سکو زمان کری کی, نو, کی روانو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو الله هغه خون ته دريژه راه ما د پیرا وله څه چله په داخلي را باندې چګم دنو خپل کټوي شړني کټوي ګرم دغه چګم دنو کوته وسوري کنه الله پیره بابا را ورشيږي نو زه هغه لاس کته زم ما لاس وسوي هلته درځنه پیر بابا دګم دنو لاس پکله سولې پوښي نه دغه خلک هم شي قمقلانه الله پیره بابا زم د کټوي چکی شي اللہ پیر بابا رول چی نو ودو خیر دی آوازو که زی دی چکم دینا امر تاجیزی دیتا وی یا تحکومی امر دیتا وی ودو شهداکم او رو غاری تاسو اخبل آغا آلیه اخبل آغا امدادیانا شهداکم ای آلیهتاکم اعوانهم تاس را پدیکی کمکگر پیریانو تام آوازو که ای طول اسم لی را جمع که ای شهداکم معنی په دې کار کې د سړی انداز او چې د سې څو غوړې کنا یا سره نام یا سره تنظیم مې کړی دي دا ښاډه مانا شاو جل سره علما کوم مانا سره ودو شوا دا کوم راو غړې خپل چې منځه پس علما خپل په لسوفه پروفیسران دا ټول جمع کوي یو صورت د قران په شان ته یو صورت تاسو پیښ کړئ دا ښاډه کوم مرزې دا دنیوي علماء مرادی دي جنه علماء هه کورو پېسران ټول نش د ډاکټوران دنیایولو دنیایولو گره دغاوله مامرادی یا وادو شوادا کوم یا رواغاری اخلاق چتا سره په دې خبره گواهی وکي دا قام خلق شو بیندوی اللهغه دلاله کتا څه تاسو دې خبره ریشیای جمع دا کوول شو نشي کوول چې لنی ورکړی یو چا مقابله مې دې کړي بعض باز خلک داوي لکې ابن حزم ظاهری رحمته الله علیه مشهور عالم چې ابن حزم قول زواهر نو خه قياس اجماع باندې ده لکه موجوده د غیر مقلدین دغه غی پیروکار دی. موجوده غیر مقالین چا په رکا دی دال لمای نحز عبد دیر خسرای دی خلاص لري نه تر شوي قال السنه و جماعت ری امام ذهبی سیری علامین و بلاګ لري کی چې الح السنه و جماعت دینزو دلیدی دینزو رالو کوي مې اربع صلو مزابونه ایو الح زواله را الح زواله د خلق تر شوي ډوب باز باز غلو او تاو کمی کړه کله کله امام ذهبی چې په دغه باندې رات په دغه ابن حزم یره دا بل کا مقلیت کم مقصود کو به کینه کړي کنه نو یو نحزم ډیر وی راځي اې امیت چې هغه سره واقع شي کنه الله دلشنتایله مرکړي وکړه کله دې خبر یو کې چې توبه کف کشي تبه چې یاره کف حدیث کې رضی الله ابو لناهده کوم فی المای دایمی لا ابو لناهده کوم فی المای دایمی وایي چې بول جنہ کې سړی په ولاره وو د دې د مانو کې نه داری په دغه لوسه کیدی نه کوي کله چې یو کډال د واده وروه نه پلي چیږي دوی نشي نو خبال ویلې غایثونه نه او کله دغه لوس کې غایثو خیر دی حدیث او منازلات هه د بولنه مناکړه غایث نه هو نه مناکړه لو یاب الله نع حدکم ویلې چې لو یاتقواتن حدکم نه د ظاهری او دا یو چې قران کې و ما سلام الکبیر کله ایلا رجال الا رجال ا دغه نور دځ باز مسایل شه وایي د و ماشینه دی وایي دامڅو پیغمبر واه څه د دې باندې وحی شو د څلسم نور پیغمبر واه څه د دې په وحی شو خو بعض بعض خبري ا کله کله په قادرون باندې اگر غټو خلقوانی شکل د یو مستخانې فاز استعمال کنه امام زاهدیوی جرمن د جده بعض بعض خبري نه کوله خو ماضي ابن حزم سره ډیر منادوې امام زاهدیوی د ارمان د جره بعض خبري نه کوي یا بعض خبري څه شي رسې و دا خبرې ناغوي چې دلته کې الله توګه د مخلوقاتنا قدرت ډولې د مقابله قدرت نه ورکړې قدرت سره کړي د ته انو صرفو ويغه څه شوی او صرفه نو دا هغه خلديوت خو بي غداد چې الله تعالی دونه کوزل نو وسل پړې ای بلاغت او فساد کې چې مشروح کنه نو سردجه فساد او بلاغت نه مقابله وکړي کنه که جو مقابله کولې شي په زبانه نو د مقابله دی کوو میدان تاولې له دنګل دې مسکانو د توري مقابله ولي نو سره چې کله په فجعت چې ملامت شینوجه ته روي شي کنه ها جهان کله کوي نو فجت چې ملامت شي نو فجت چې وی رازه توري سره دا ختمو رازه پسی لا کړو کوي نا کرولي کوي له کومنازه کې پړکا مسله دا لا کرولي کوي پسی نن تا قوجوا الله اعلان ور کړې چې لوی ور کړې چې نو د نړۍ کړه نو ځکه فایل لمتوړو کچې ددا کا دیونه کله شو څه پوری ولانتا ایس کله نشي کولې قیامت پوری نو فات تک نار وېږې دا غوور نشي وکود او انسو خاصال دغه خلبی والهجارت عام غټي یا والهجارت اوغه قویله چې توې کنه تور د سوزولو بټي یا والهجارت اوغه دتان چې کنده کټونه جوړ دي هغه ورته ورته سرته مشکانونه ورېدته او په ورته ډول نه نوې فرقه ته بیا وروسته او خير کاجر رحمت الله علیه منی امنو همیشه اشاره دی صورت داویتا دانه دې ته موږ مانیا کیا څنګه کی معنی ورته ولذین امنو هغه خلق چې ایمان لره په غوډه ربکم سره یو د الله عبادت وکړو امن ایمان لره قرآن پهینا سره او اعمال صالح 47 او سارے من منل اعمال ما سو غہشر بزاید تمنا کرے نیک عمل اگر کرے چې نتی چې نتی نه غنه کمن لري فقاعده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعیداری لازم نه په خیال او په ترکه مناصل چې پیغمبر وکړت دی نو تبای شي او چې پیغمبر په خوئ ته وی دغه چې پیغمبر تبیداری په سیل کې لازم را چې پیغمبر یو تاسې ټول کې نو خورا ډېر اجر درکې دا رنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار په خوړل نو چې ته پیری نو پای واجب درکې شاني دا وړاندې کی وکړ کو ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت حق فید ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په پدل لاږي کې تر مرته پیل د 10 mesti لکه فعل لاږي چې فعل تر مرته سنځته دا ټول امه پدې نو تکېږي خو ساجان په خپل پیرانبال د جنانې له پاسه واخلړو دارو سره سات کړو سنته له پاسه ځمای کښو چې دته کې د دې کايې ما او سله سنت کې شل کايې ذکر کړې دي او هر کايې سره دنیا کې تہ تیر شوی بیا موجوده میراثاتون کی میراث یو راقای دی سره یو قاعده ته ما دا ذکر کړی دا چې تر ما ترکن نبی صلی الله علیه وسلم سنتون دغه ته ما پالن نبی صلی الله علیه وسلم سنتون پیغمبر چې شیخ په کور کې متوبې دی په دا ما کا سره یو یو صاحب کین حلګ باندې چې بارا دی د مقاصد سره صاحب وروصائل هغه کی مقصود به ذات مقصود ته لګوچو چې دوچا مقصد نه ده ته زيره مقصد ته يرمسته ياغه سرغانه شو نو ابتدا په مقاصد غو بدسته او تعال کې نه لږه بدسته يو سه یو چله جوړي نو تر لاله جوړي نه دا بيدا ثني دا د نړۍ دنيا نه دي به په خلکو کې دای څخه واره ارنوي شي کده کوئی نن نه شي دین کې بدسته عمر دنيا کې بدسته نه پیغمبر کې بيان نیو سرخل ځان کي چې نه انکار په څنګه شي کې بیرت سي دین کې بیرت سي ا دې کې مله بدات چې هغه مقصد غړي لکه ساتانو ای دایره ثواب ده ساتانو ای دایمه ثواب ده مطلب کری کړی ینه ثواب کله مرته د ما لکه څو کتاب وکي موبایل کتاب وکړل نو یو ځای تلم په نخلي په قانون دې ته او په درایو کې اختراع څنګه راغلا دا خبره صالح هغه عمل کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي موږ یوې ډېر ټینټا چې یو په تاسو کې لارښوونه وکړي حضرت نه بعد په تاسو ته کیسه راغلي نو چرته اصحابي چلے پیغمبر ته دا ویلي چې ما له دوا او کا ژوندۍ ته ویلي دي قاطر آغلی حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس اتا وی تمشید دعاو کر جندی تا جندی تا رینا اور جندی, جندی نا دعاو کرسدے والے علا کہ جندی حاضر ہوئی ہے پوئی گی کہ غائبی بیانی شتے قرآن کے یا موسید علانہ موسیٰ علی اسلام ہونے دعاو کرسدے بیتا تین روڑا گی دن خاک اکلا مسارا وہی وسیلہ شتے حضرت امر وی چلنی ہوئی بات نمو بھائی وسیلہ شرید ہے دائی گندی تیری لیو حاضر تیری لیو کموری لی. تیری لیو اسکا غایت تیری لیو ہمیشہ دا مفتدر اکار اشتبار اگر روٹ تیر دے صاف نکل گرد اوڑا خبر نو عمل صالح ما سو شر او دا آمنو سمنہ غیلدین آمنو بالتوحید آمنو بقولی سالا عوض دو ربکم اغیت اشارہ دا او عمل صالح سو شر پاگئی عمل کول نو اللہ بیشارت ہوئی تیر انرم جنات تنتجي منتادلنار زائر الله فش علي گرزي يې په هغه ځای کې سلو صفته شي یو چې مکان موجود وي نو مکان ذکرت جنات تنتجي منتادلنار مکان بدله مکان باندې تخریب ناراضي باغ دشتے لیکن کوئی جو بوچے شوئے دا برا نا نو ضائب افرائی در خیو خو ضائب ہمیشہ آبادی ستجنی ملتاہ جنان آر اغابتان سے ضائب چراغیل آن نو ضائب ہمی ابات ضائب دی بلکہ ابات ضائب خیصب بن لئی ویجر قرآن نو دین شرک چیزا قراج شیلی خب انگرہ میراکے د کوشیلی دا قراج کوشیلی قلما رزقون منارستان آغیر کی برزق بے دا تاریخ موجود بی بعضی وقت قراج موجود بی لیکن سرے پر چلنے کوئی نو قرآن دا اغیر درشی ہوکران رنگ بیلی دنیا جیس فن بیلی دنیا نیس دیجی کلا قراج نو زړه ورته وړي کله د دنیا غا امده د نړۍ غا انډوله او پون دي نه زایبامي او خوراد مو میده د یو قسم کې را پیجنې که پیجن نه ننې شوړه ز زماما زره مونږه هندستان ته کتلې نو مونږ دلته عام وره دهل ارمان کي ان دې ملګری چانه پیجنډه کتابونو کي ان براته نو ویلي کي ان وراسته غط عام مو واغسته و تهو پیسه لکه دیو بند که و مو تو پینه پیسه توکره دامو واغسته آه توکره که بسته لامو آه دمانه که نمونگا دوارو عام غط واغسته نوست مو پا خراکلی پوی بود کیره سنگه اکوی لکه دوار پاسته که داو خو تا دن نکوی نمونگ دوارو دلو ادگی دونه جو اندوستانه راتا نمونگا خطاوی بنده دا نغه څنګه موږ ورته یو خپلګلانی نه نه انفه تل کوي نغه موږ دې ما مې مونږه د خپل ملک نه غوړم مونږ د ام نوم ور زده له کوم زده نه مونږ هغه سره مونږه پراخ وسو نه هغه به ټولتي چا ته نه ماو د نکارو چکو او نغاتانو نغاتره دې ته ما ته یې چېلکا وثارو ما وسه یان را چېلکا په او دا ورو ته مادي دی اډو کې پیسې چې تم مغزي دا وخې او به دې جوړو اډو کې او چلتا یې توڅه کې موږ یې نه وګاښیو موږ دا غوړو خپل تو بي متشاهد معنا دا بعد هغې موږ په لړای نه شو نیو دایې مثال یې د ټماترو پرنګ دابل غو په کیږي زارادله یو ملانا سم سره نه وښیږنه ټماترو دې په کې نه کې مرچ پاتو نوکلې ته واچو کټ کټ او ته د مصمتہ کا ده نه دې ځما نه دا دې کوه چې خوراګ وې او خوراګ ما د شي دتابه ریدي یو ملمتیا کې پنځه کلو نو مختلف قسم ته انورال مونږو دیلې نو ما ته ویل کال نو ما غته ایمه غوته باندې ورللې شروع کی خپل نه ده د هغه اځینه جمع خلاف ورلي ته